Anguni kwa mba umeshinda salama salimini mpezi msikili zaaji karibu katika tarifa ya bari katika loga kiswa hili ambayo tunanzana muhtasaru wake. viongozi wa, wa chama SNL pamoja na yule wachama chawala SNDFDD wanatolua witu wa ufuasi wao kujizuia na choko choko na badala yake kuishi kwa pamoja katika hali ya amani na utulivu. Na lo baraza kula usalama lina kemea mwenendo wa baadha banki za kibiyashara kuomba riba. Kwa kumbariba kubwa kwa wale amba wanamba mikopo katika banki hizo Na yu athabu iliokati ya miaka ishirina salasini Ndiyo mahaka mayarufa ya mkua bururi Ilitangazia watu kumina wili Waleo kamatuwa hivi karibuni mkua ni humo Kuna haya na mingine yu karibuni langu Moize Misago Mitambo ya na durine uimana Neto isanganiru ni kiboko yao Habari kamili. Tukiaza katika kurasa saa wa siyasa ni kuamba chama Senele kinatoki na wataka wake kwepukana na kuchukizwa na wanachama wa vya mavingine vya kisiasa Aga tonguwa saa wa chama hicho alitoa wito uwo wiki iliopita wakati wa ufunguzi wa ofisi ya chama chake katika mkua wa muinga. Hata hivyo anasema kusikitisha kusikitishwa na kwamba mafisa wengine hawatendei haki kwa chama chake mara wanapokamatwa wafasi wake tumsikilize. Uilinde kusotorwa Tujiepushe na choko choko Iwapo hali hii inatokea inabidi tuwajulishe watawala kwa sababu wao ndio wanaotusaidia kuishi kwa amani. Iwapo wewe unaonea, julisha viongozi tawala wanaweza kukusaidia au la. Ila inabidi tuwajulishe kila jambo. Inatokea pale viongozi tawala wanaokuwa na tabia kama wanavyama. Je, umeshawahi kushuhudia wabunge wanapigana kutokana na maoni yao ya vyama? Umeshashuhudia mawaziri wanapigana kisa vyama? Je, shida yetu nini? Mnateseka nyote. Sielew jinsi gani watu wenye hakili timamu wanalala tongo macho kwa ajili ya kuangamiza chama kinachotambuliwa na sheria chama kinasheria yake inchi na sheria yake mimi nikija hapa muinga na tafuta viongozi tawala iwapo ninao tatizo la ulinzi wambia askari sio viongozi wa vyama a b c abo sinza kurondera uwtara mugambwe a b c Hata hivyo kwa chama tawala atawala NDDFDD ambacho kina wataka wanachama wake kutozo zana na wale kutoka avyama vingine. Licha ya tofauti zao akieleza kwamba wanachangia taifa. Katibu mkua chama Hicho Evarisen Daishimiye alitangaza hayo mwishoni mawiki iliopita wakati wa maathimisho ya siku kuya vijana imbo kure. Anwataka vijana wachama chake wawe katika umoja kamili na wanachama wengine wavyama ambao hawashiriki wa sera. Na avyama vya kisiasa ambavyo vinataka kuweka ofisi za avyo katika hili enew hili au lile lazima kwanza kufamisha viongozi wa utawala. Kulingana na msemaji wa wizara mambo ya ndani maafisa wa utawala ndiyo wenye mamlaka ya kuhonyesha sihemu hiyo nzuri kwa kweka ofisi ya chama. Hasi ni ngabo anasema ba, baada ya badhi badha viongozi tawala anawataka viongozi tawala kuz, kufuatisha sheria inayohusu vyama vya siasa tumsikeleze kila chama kinakubaliwa kwenye ngazi ya taifa katika wizara ya mambo ya lakini chama katika mkoa katika wilaya lazima kubaliwa na governor au kiongozi wa wilaya hapa ni kipengele cha 37 cha sheria ya vyama ili akubaliwa kuendesha harakati katika mkoa lazima onyeshe palipo ofisi ya chama yeye afika na tazama kama kiongozi palipowe kwa ofisi hiyo ya chama kama ita hali ya katika mkoa huo au wilaya. Nikusema kwenye ngazi ya taifa kuna rais wa jamhuri. Kwenye ngazi ya mkoa kuna governor na kwenye wilaya kuna kiongozi. Ndio maana governor au kiongozi huyo ndiye anapashwa kutazama iwapo sehemu anataka kuweka ofisi yake, hapa huwezi kuzorotesha usalama. Ndio sababu tunaomba Magaver na na viongozi wa wilaya. Wafatisha sheria hei na kuweza kushirikiana na hawa mbawa na kufungua ofisi ya chama mkowani au katika wilaya na kutazama kwa pamoja na fasi sahihi ya kuweka ofisi ya chama. Daima nakurasa wa siasa ni kwamba viongozi wa vyama vya kisiasa wanaitaka wa tume ya uchaguzi inahusika na kuandaa chaguzi kufanya kila juhudi kuhakikisha wakilishi wa vyama vya kisiasa katika tume za uchaguzi kwenye ngazi za mkoa Walisema hivyo jumanehi katika mkutano ambao tumeseni ilianda kwa viongozo wa vya mavyaki na watawala wa miko wa wa tumeseni ameahidi kwa amba tumia na itafanya bidii kuanda uchaguzi uwa amani na uazi. hivi punde tu tunadila na habari za nyewe. Katika kurasa saa wa shiria ni kwamba kifungo cha katia miaka ishirina salasini vile vile ni hukumu ilio na korti ya rufa ya bururi jione jumatatu hii idhidi ya watu kumina wawili waleo kamatwa na mwagosi kumina moja mwaka huu huko buta kwa mashitaka ya mkua huo wanatumiwa kutaka kuyumbisha usalama ndani na sirikali Wamuzi waamuzi huo ulichukuliwa vibaya kulingana na mawakili wa utetezi na adhabu ya kifungo cha miaka miwili na faini la kitatu, ndiyo, tolewa, na ya pesa laki 3 ndio hukumu iliyotolewa na mahakama ya mkoa Mwaro Jumanne hii dhidi ya mwanamama wa Ugera Wilani Ndava ni katika mkoa wa Mwaro Mwanamama huyo anatumia kufanya biashara pombi haramu maarufu umudringi Jumatatu ana alipokuwa akiziliwa katika jela dogo ya wilaya hiyo toka wiki Mwanamama huyo amekamatwa kiziuzini tangu Jumatatu iliyopita kwa kufanya kinywaji hicho afisa muendeshaji mashtaka wa afisa muendeshaji mashtaka ya mkoa huo imemkataa mwanamama huyo adhabu hiyo na katika ukura wa uchu mini kwamba bathi ya banki za kibiashara zinadai kiwango chaju chariba kwa onao itaji mikopo katika banki hizo kwa hilo baraza la usalama la kitaifa na pendekeza wizara fedha na banki kuya taifa kufatilia hali hiyo katika miezi miwili ijayo. Katika mkutano ulufanyika ijumaa, katibu wa kudumu wa baraza hilo, Brigadier General Silas Nigurigua aleleza kuwa wateja hao wanalazimika kuuza milki zingine ilikuweza kulipa mikopo hiyo tumsikileze. Aprez avoir analizé. Baada ya kukagua namna benki za kibiashara zinatoa mikopo Baraza la kitaifa la usalama Linakuta benki katha zinaomba watejawao riba kubwa kwa wale ambao wanaomba mikopo Kiasi kwamba wanalazimika kuuza milki zingine ambazo wanazo ili kulipa mikopo yenyewe Hali ambayo inaweza kusambaratisha familia Baraza ku la usalama linaamuru wizara ya feza kufatiria kwa karibu hali hiyo ili Pachukuliwe kuliwe hatua nzuri. Cible surprise. So na katika korasoa kijamini kwamba baadhi ya kazi wa eneola la Ngenga Busoro Taravan Kanyosha wiliani Muha wana hofu kuteketezewa na mtiririko wa maji kutoka kwa kitongoji jirani ambacho kinaendeshewa miundombinu kama walivyoshuhudia maripoto wa kituo hiki mtiririko wa maji uli Kulipelekea kuchimbika konferenji mkubwa baada ya kusimamishwa kazi za utengenezaji wa miundombinuo karibu miezi mitatu wanasema mwenyeji wa eneo hilo wanaomba kukamilisha kazi hiyo kabla ya msimu wa kwanza. Kwa upande wake kiongozi wa wilaya muha anasema kuwa anafamu hali hiyo. Daniel Kabura alisema kuwa swali hilo lili na kuchelewa kwa fidia ya ardhi ambayo bado haijatolewa. Anatolea wito taasisi sipi na usika na ujenzo wa miundombinu hiyo kushulikia swala hilo. Na kabla kutimisha tarifa hii tungu, tufungue ukurasa wa kimataifa. Habari za kimataifa. watatu waliwawa juma waliwawa juma tatu hii agosti 19 kwa kupigwa risasi na polisi wakati wa maandamano ya kupinga ukosefu wa usalama katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na uongozi wa kijeshi na kiraia utakaoongoza Sudan unaziundiliwa Juma 4 jijini Khartoum bada ya mkataba utakaoitoa muongozo wa serikali hiyo kutiwa saini hivi karibuni na huko Italia waziri mkuu Giuseppe Conte anatarajiwa kutangaz, anatarajia kutangaza anatarajia kutangaza kujiuzulu kwake mengi zaidi naye jamari vyane ngenda kumana Watu watatu wameuwawa agosti kuminatisa kwa kupigwa lisasi na polisi wakati wa mandamano ya kupinga ukosefu wa usalama katika eneo la mashariki mwajamuhuri ya kidemokrasia ya Kongo ambapo visavza mawaji vimekifiri kwa mujibu wa vizanzo lasmi. Hali ya usalama katika eneo hile la mashariki mwadiyarisi sishwari usalama umekuwa ukidolola kila mala huku visa visavza mawaji vikiendelea kuongezeka la wasila uga ndala ADP limekuwa likinyoshe wa kidore chalawama kwa mba linausika na mawaji hayo lakini wadadisi wanasema kwa mba, kundi hilo limekuwa likishirikiana na makundi mengine ya laia wa DRC wanaobebea silaha kwa kuzorotesha usalama katika eneo hilo kundi hayo yameendelea kunufaika hasa kwa kupola mari za laia na mari asiri hususa ni madini na kuyauza katika inchi jilani inchi ni sudani uongozi wa kijeshi na kilaia utakawa Uta utazinduliwa siku ya jumaine jijini kartumu Bada ya mkataba utakato wa muongozo wa selekari hiyo kutiwa saini hivi karibuni Serikali hii ya mpito ambayo ilitarajiwa kutangazwa siku ya jumapili iliahilishwa hadi wiki hii kwa mjibu wa tarifa za kijeshi. Serikali hii itaongoza inchi hiyo kwa kipindi hicho bada akondolewa madarakani kwa raisi wa zamani Omar Omari Elbeshir mwezi aprili kupitia mandamano ya wana inchi. Tuitimishe tarifa hizi za kimataifa inchini itali ambapo waziri mkua inchi hiyo Giesepe Conte. Anatarajiwa kutangaza kujiuzulu hifi leo Bada ya mshirika wake muhimu Waziri wa mambo ya ndani Na naibu waziri mkuu Mateo Salvini Kutojianda kwenye serikali ya mungano ambayo Imeonekana kutoshirikiana katika masuala mbali mbali Suluhisho la mugogoro Unaoendelea nchini itali Labda hauta patika na jumaine hii, Siku ambayo waziri mkuu Konte Anatarajiwa kutoa hotuba Bele ya balaza la bunge na seneti Lakini Hotuba yake hii, mbele ya bunge na sene, vinafzo unga mukono, uchaguzi wa mapema, na vire vinafzo pinga Shukranja marivyane, ngenda kumana Nahadi hapa mpenzi msikilizaji kwa ni saa 7 dakika 34 budi kutamatisha tarifa hii nikushukuru kushukura mbame tegesi mwanzo tangu wanzo wadi mwisho Ni pia durine uimana, mimi ni moze misago na kutakia mchana muema ni kikwa geni kwa akhirini